باو مانجا تیخ باریت طائب طائب مطالق سنیپ په سحادیسو نا ذکر کئی طائب در مکی مکرمین دا تیامی ملپ پاس لبان دی واقع کی گی مشرق جنوب تربتا داگی ان تفصیل لازم چې وکړل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فنن کی تسقيب باندې حمله وکړه او ښکاس اخرن او تاس کی جمع شو هغه دې کی بیا څلګ او شو هغه دا دې نبی علیہ السلام هغه اموال چې کمل غنیمت کی حاصل کړیو جهارانه کی پرېخ س کرامو له کې ځ سوواو د نیګران دپاره ل کسان پرب ته نبی سلام او تووج شو د نه مخکې نبی سلام تو پ امرې دسیلی د لرګې او بوتو دهغې د خ مو دپاره چې د ې زول کپنو چ چېغتللی بوتې ماتلو او اغه وی کی اغه څنګه سامان هم حاصل کله سلو ورو دي رستا د نبی له سلام سره ملاوشو دا زنه هغه څنګه گی سامان کې یو ټینک دब्बा بدا همرا وړیو او اوس کم توفخاني مشهور کیږي نمونه منجنيق او هغه منجنيق هم راوړی غلطی چې کلا سقیق خبر شو چې مسلمانانو دلته د دیو طرف ته توجه کړی دا دیو چې کم مشرو مالک ابن عوف نصری نو اقلا تخلق قوم ځان څخه ویل او ډیر وخته فارق کا غل دی چې مګړی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د منجنیق وزیرابان دی کہانی په یو اوشت او د يوم د قلاپ دیوالونو جکم مورچې وی وستن کی کنه ولي او په اوشت رو غډیر تیز سټیق قبیلا پغی کی سم مسلمانانم شهیدان شت دولت کسان اوس ډیر زخمیان شوه خالد بن الولید رضی الله و ترنوه आवाज وکول پلاس میدان ته شیدو ودی تر ابن داواز راغه چمونګه دधीर کلو نو حل ځان سره او امنيشن جمع کړره زمونکه د کلیزته هیڅ ضرورت نشته حدیثه ومنګه جن کو نبی علی صلواۃ سلام اغ تیم کو نمونه نورم ستیم کو تیار کړ کسانې پکې کې نه ول چې دیوال په دې طریقې سوريشي او دیورنه نوځي چې کلا ټینګ کورنيزې شو د قلعه دیوال ته <سؤال> او هغه سوري کولو نو دیو ګرمه وځپني تیاری کړی ولا یي ټوکړي د یکترا دې مقابله ګلانا او مسلمانانو پر شاشو ملکی دا اعلان نبی اسلام الله وکړو کم کسه راکوز شو د خلانو اولامانو کې نو آزادي په دولس خوښ کسان دې سره را هم راکوشو مقصد دا و چې په دې کې په ستريقه سره ټوړ پيږی بیا هم نکره نبی عليه السلام اڑرو کو طایب کډیر باغونه دي چې باغونه کټل صاحب کرامو چې باغونه شروع کړو چې نکړي الله او قرابت پیش کړو الله تبارک و تعالی تو باغونه ما کټ کو نبی عليه السلام زلا خیال ساتل تخ پر وری مثال نبی عليه انطلاق والسلام خوبولید خوب کی دا وړی دا چلی شودو پی علی دا، اومر غیرالا، پاکی داخ پلم مخکور چوانا داخ کتا کلا دا شودو اوخ دا خوب نبی اسلام السلام عبو بکر سی بیق زمون تا بیادیت، اغدا تابیرو کچه غالبا دا قلا استفد حکیم، نبی علی السلام, و السلام نواب الدین معاویه دلامین دا یو مشرکاسو خو یار غیره طرف کو هغه ته پوسو کو د ګیدړو مثال دی ګیدلچ په پپلا جاله کې ناشې کورونی وو خوخه کورونه نیو وو ته خدیدنو تاسو ته کېبنه د افغانستانه وچ په داوس کوم ګریبتاره کلوه غریبتاره نه غوړدی ته تقریبا موږ تنهشت یی او مرز یو هراجه نبیلی سلام ته وی ته خير دی ته او نبیلی سلام عزاله اخیرونه اعلان یو کو او د وافصای په ټیم کې دا وې د وایو او کړه الله او محمد سقیب پنواتی بیم الله دې د تصهيرات په خپل راوت دا غو د نبیلی سلام قبول شو دبیر اترام هونې تورې سيډو او غناي مي هونې ته تقسيم اول مندره مالک ابن اعوف النصي سر د دولسو یا دلس دلس کتانو سوالس کتانو وفد راز او غړ پرياريو مسلمانان شو جننه دي د طائب خلق پجن باندې د لاقپت هانش وا مسلمانان شو نظمه کرت طائف وشریره روست و ابو داود کی و حدیث رازی باب الاقتع حدیث تصخر ابن علی احمسی رایی حسین لاره شکلما آورید چنبی علی السلام قلاد طائف محاصره کلید او نا قتحکی گی نظام را روان من نبی علی السلام خوادتا نن سره د پاره چې رالم خبر شوم چې نبی رسول الله صلوات الله عليه وسلم نما اهدا کو تر هغه وخت پر دی نظم تر سو پوری چې دا کلام په تھا کړي نیوی چرته چې زال دې کې کنه ثم وبالاخر علا په تھا حشوا ثم قالت دا حدیث ته او البدایه والنهای د کی چې نور رایتونه کې داسې نشته ده ریس باندې امام ابو داود متفرد دي او دا حديث او سند کې اختلاف دي عام روایتونو مداري سیرت او تاریخ چې پائب تیرې دا خپل را غلطه راغلي او پزور دا نه ته تخصیص دا ابراهيم نه اخيري نه نقل کوي او غد وهبنا جماطه بوست جابر ذهن کړو عباره نشان د ثقيب کی شکل بيات وکړو قبيله نزه کبايد زمير د سره مونس قال او اشتريتتهم لي ثقيب قبيله شرط لګول او قبيله السلام پريواني و زکات نهي jihad به پي نهي او د نبي عليه السلام نور الدين پر سوئتي نبي عليه السلام فرمایلو زردج دیو م زکات نو مر کې jihad هم کېږي اسلام نړۍ همداسې وشو اول <سؤال> کې تنه بي السلام ورز دې ټکدا jihad هم مکوې زکات هم کوي ورپسې حدیث کې همدغه تفصيل مسلمانان شوه د ارسه بیا کول وای مان ابن نبی لازم وای چې اپدې ثقيب کلراله په نبی عليه السلام خوځ کړ دیو درنه نبی عليه السلام په خوا د جمعات کې چې دا د ضرورت دیو د ضرورت لپاره ډیر نرمشي نرماله شي دوی شرط لګاو په نبی عليه السلام الله یوشرو ولا یوشرو ولا یجبو چې دوی په jihad دي او دوی په زکات نور کوي او سر باندې ټایې نه موز بن کوي او ی رسول الله لکم صلوه و سلام الله تحشروا jihad la'na shi wala tu'shiru awshar wa na kai wala khir pidin ag din ke zair ni tej ba shi rukoo sajda ni munai da di sansaram ta kitab usalat ki se khabar shawa bari او مانجا یوګمی اور د یمن د یمن زماکی متعلق چې کوم پیسې راغله اغز کړی د دا یعسینم دارزي چې یمن دا خلق د پخپلا په اسلام کې داخل شوی دي چنانچہ د یمن زماکه او شوم راجين نه په حدیث کې اغه خلق چې هغه غلو او اسلام راوړو خپل طرف نه تا هو بیان دی او پاری کی بازو تنبیہ علیہ الصلوۃ والسلام رصید ور کڑے او دیولے سرٹیفیکٹ ور کڑے دیند زمکو دا یہ وي دی پکے عامل ابن شاہ روی جناب علیہ السلام کله مبعوث شو نماحمدان اوئے ائے دردی سڑی خاطر انکی خاطر انکی زمدا پارا خزدرجه کتر د ښوته لاړ شي د نبی سلام فاطمه او زموند په اړ یو کار طرف کی او که تاسو په سند کو زموند په اړ یو شی قبول کوو غیره او که تاسو په کو یو شی زمبم نه پسند واجی لاره ما دا نورالم تر دې چې منخصم نبی السلام واه پسند کو کار د نبی السلام نقوم خماس روز کرو نو اسلم قومی قوم مسلمان شو اولی کلی و نبی علی سلام داخت و میری زیمان رانتا دم دیو خاندان مشروع قال دوی بحثا مالک ابن مرارا اولی کلی و, و نبی علی سلام مالک نی مرار رحاوی یمن تک طول یمن تیر گلیو اسلام روڑو اک قبیلی ذو خیوان ردی لقب دیو دې عمر زمیران قال <سؤال> دوی فقیر لري اخ اخ تعویل شو دا څلینو نه دي حيوانې لقم دی نو دا تعویل شو چې لاښ نبی علی اسلام ته فخوز مینو د غنواخل امن په خلې باندې خپل مال باندې د راو نه بیل اسلام دغه پرادا سرټیفیټ به وایو دا کس دې چې اجازه به نو دا نه آ مری نشار هغه اسلام راوړو په خپل تبه خپل قوم د لپاره دا یو خوشکسمتی شو او مری دې مران شو عقز او حیوان شو پدغه سرټیفیکټ کیرا لیکم بسم الله الرحمن الرحیم من محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم لعقز او ان كان صادقا في ارضه وماله ورقیقه فلهو الامان وزمت الله وزمت محمد رسول الله صلیم وکتب خالد سعید من العصر دا خطو او رسیدو اپا اخر کده نمو دا خالد سعید من العصر اقسمه جی کاتیف پل مضمون دا حدیث وزیده با اسمانینا پس دا خط دا رسول الله طرف نده اکده دی خیوانت کدا صادقي په خپل ازمکه کې او مال <سؤال> کې او په خپل <سؤال> غلامانو کې نظر امان دې او زمانه الله زمانه محمد رسول الله خ دا بل یو کست یمنه ذکر کوي چې تعلق دا سبا لا زرو درو کوم چې معارف کې پاکی واخیره دا ابی ذبیب حمال دی اسلام زکاة زکاة دا ذبیب حمال تهود د نبی اسلام سره خبرې کوله په اړه د زکات کله چې په او په د نبی اسلام خوات زکات بارے کې دا ویلې چې تنت موږ زکات ماخره او شرماخه بیری درم یا خاصبا سبا سبا والا لا بود من صدقتی نو نشتی اخلاص ز زکاتنا مسلمان ب زکات ورتی ته سو نو دوت حق پلاجه بیان کړي مون کمزوري دوی نما غران شه قطن زموچ کم پسل نو غپو بڑا ای دا لا پیغمبرا وقت تبدد سبا او تسن سویری سبا علاقي ولا خلق سو کیوزه تلیس بل دیتا لیم پراخ شو او ري پادي شو داو نو مگر لک کم عرب مقام نو پرا مدن کی مو غری بارانی دیو جنت زموندا ما نبی السلامت رسول او پڑا او یو جوړو باندې چې دا ني بدر نا خلق کی دا غيب په وځ کې وتا سو جوړي ورکوي یمن دا دا, دا جامو یو مرکز او خلق عبارت کې جامع جوړول ډېر آسان وایي په یو جوړو باندې رسول الله کړی و او جوړي هو یو مجهول چیز کې قیمت په اعتبار سره جوړګران ارزانه کېږي نورو سره دغه تفسیر کې من قیمت کې وفای بذل معافخ قیمت د پرواوالی د جوړو دمافير دمافير یو خار دي يمن کې چاوتره جامون اسکت کی مددلي علاقي چې کما د جامو قیمت هغه وتا تصور کوي لهدا سره له على ان مجهول او عین هر کاله کوم کوی دا وتر ترمنځ باقي پاتې د سباوالو دما عارف کی فلم يزال دي و بي شوچ دي ودا کوي له پات شو د لا پیغمبر صلی الله علیه وسلم او کینه نو مالو که مې او په پیغवानी پس او پات رسول الله صلی الله نا فاز کې چې سره کړو هغه زميني حمال ته رسول الله صلی الله علیه وسلم او یو کې چې غلطه او بکر صدیق دا راغلو نو بکر صدیق نه هو واپس پروتغه هغه فز کې نبی رسول الله مقرر کړو پیغवानी تر پات په او له پات او کله چې بکر زہ وو پاک شو انت قضا ذالکا <سؤال> په دغه خبر بیا ما ته شو وسارت علی السدقه او دغه جوړی بیا متاین شي په صدقه باندې دymo کم کې که صدقې نه مراد زکات شي پسنګ نبی علیہ السلام صلیح حکوا له غوهره مه الله فرمایي چې دا د نبی علیہ السلام خصوصیت زکات په یو د کی صلح کول پجامو باندې د نبی صلی الله خصوصیت بل چې د پاران نږي پیغمبر علیه السلام کولیش او کړه دینه مراده او شر وی نو کی بیا گنجائش ته چې 14 خلیفہ دی او قوم سره صلح وکیت اخذ او او د غیپ ذاتی بل چې اخلو بیا خصوصیت نل وای باغون بي اخراج اليهود <سؤال> من جزيره العرب <سؤال> دا عرب عظمکه چې تاریخ پلي او خصوصیت ته او غدي او تقدس ته چې هغه د نوروزمکو نشته نو م دا باغ وزکړو چې باغو سيتوني کې ودا ده چې سمره کفار چې ندا په جزيره العرب کې نوي د جزيره العرب د ودی مسته کې جزیره اغزه توئی چې داږي سلوړ طرف ته او بغوي نو عرب تیری د مغرب طرف ته بحر خلزم ده او جنوب طرف ته بحر هند ده او مشرق طرف ته بحر پارس خلیج پارس ورته وي او شمال طرف ته اوچدان شام علاقه خدره تر پونته چون کی وبری په دیو وجه دارب عظمت تا جزيره نماوي اند جزيره و د شکل خارک دلته په بيدايه فقروج جزيره العرب جزيره العرب تحديد فقار دي چې د قبضه تر کم پورې دا او بینا نیمو چکم احکام گیا غمال <سؤال> ملتکان روز تکتاسی و حدیث او گوری پین زم کی سیر امن عبدالعزیز دی جزیرت العرب تحديد کل رئی چی العرب ما بین الوادی الی اقصال یمن الی تخوم الیراق الی البحر جزیرت العرب دی وادی القرآن آخر د یمن پوری او یمن پکې داخله تر حدود د عراق پوری عراق خارج دی تر دریاب پوری دریاب نمران دی بحری قلزم تیدا مغرب تر دی او بحر فارس تیدا مشریق تر دی د زیګونو پوری د جزيره تر اړه دی دغه تښت په خپل پټول کې نه په جنوب کې تر اخر یمن پوری یمن داخله او په شمال کې تر حدوده عراق پوری عراق خارج او په مغرب کې تر جدي پوری اردن چکم چاپی ردی لکه ين بول بحر شو وادي القراشوه او په مشريقي د خريز پارس پوری ددي دا تهديد جزيره العرب مالکس علامه شامی دې ویلي چې جزيره العرب د پینځمن ټیکونم ته هاما نجد حجاز عروز یمن ته عرب کی هغه لته وي چې د حجاز په جنوب کې واقع دی د خي ترڅ چې کومه کینه اته او نجد اعلی دا چې د حجاز او د عراق په درمیان کې راغله وخپل حجاز دا کومه غر چې یمنه شروع کیږي تر شام پورې راځي ترې یمنه وال <سؤال> تر شام پورې د دې مخه چې کومه مقاله قرر دیتا حجاز وي او غرجنی یمن نشر شو شو ترکمی پوری تله شام د دې ماخه کومه حجاز او اروز دا یمامه د وای تر بحرین یمامه دا د ریاض په خو کې وزیره تر د دې بخاری کی کتاب الجہاد کی جوائے ذروفت کی د مغیرہ بن عبدالرحمن روایت تے تہجاز مبارک کی نوید مکہ والمدینہ والیمامہ والیمن فلورا لقی یتی صدا حجاز مدینہ جزیرۃ العرب میں فلوور ال مکہ مدینہ یمن یمن ور ټول اول چې کوم تفصیل تصويري د هغې څخه به تر ده فلوور مغرب مشریقت کی بهره پاراست تر بهره قلزم پوری او یمین شمال کې جنوب ترام ته تر اخر د یمنه پوری او شمال تا ترحدود دا اراقود دقی تویرشی سا جزیرت العرب پیدنی جگی چرازی اخراج د یهود من جزیرت العرب ندار یهود و ذکر تخصیص دپانه جسی پی یهود بوباسی اوه کسریب یهود دو عربو کی نور سوک نو هر مشرک تی کره يهودي دی او کنسرانی دی او سیک دی او کیندو دی دبر ټول د جزیرت العرب نه مستیش بهدا حکم د ټول جزیرت العرب د پار دی کنا دا باز د پار دی کافی خبره 트리 باز وی دا چې د مکه مدینه د پار دی 트리 بي سي په د مشکات شارح دی او امامي شافعي سبداو کم خاص کړي د هيجازت سره او هيجازت د پنځه مکہ مدینہ یمام اور دیت کم شافی رځونه دي خدایمن نه علاوه یمن نه علاوه او نن مابود کی امام مالک سی قوا ذکر کړل دي چې جزیرۃ العرب نه مدینه په خپل مراد دا نورې بټنې لري اواره قصدی کی کشمیری رحم الله وای چې جزیرۃ العرب اخراج مقصد داله د کتابونو په حوالہه چې عادت کې مسوک ګر جنې شي جوړولې خپل عبادت خانه باندې شي جوړولې او نبہ ال تکي خپل شعار ښکار کړی ان په جزيره العرب کې و مرور المتا مرور چې تیرېدل دا جاي دی ول اماده وکم د ټول جزيره که د کده بازد پار تو احایو وئی مشکل آثار کی چی در د در پارا او امام محمد معتا کی ذکر کر لی چی مکاو مدینہو دزنی چافی رکم دی دا جزیرت العرب دے اما انہا چی حکم سی بدیو سخاستے کام دے نریدی کرے ننے دا جزیرت العرب تحرید تلتا ہو شو دا اخراج الیہود بن جزیرت العرب مقصد تاستا بیان شو جزیرۃ العرب <سؤال> خپل او تقدس ته په لیک باندې فریضه نه د پاک او صفای اوس په جزیرۃ العرب د عالی سعود حکومت یقیني او ډیر لوی مهرباني ده د الله په او که الله سبحانه وتعالى دې په صدر کې دا موارته چلدہ کمیټي شونه دی او داکمشي داتیم لری کس خوالیم لرکی نو لاقیده په اعتبار سره وړ ډیر پاک وادر او څه ارادې کې مشرکین کله ادم دي بددی او چپل کله ادم دي اته دېدا کې ټاکوري څنګه غړې نشي کولې خدومره خبره ده چې دا یو خبره وکشته چې ته ما کومه کار مګی ګرځو په ولډینګ باندې ډیشو یې نه دي تری زو ودرې دي دا شی زله خبره په مدینه منوره کې ګرځو ولډینګ نه دا شی به څه خبره امن عباس اندن نبی صلی اللہ علیہ وسلم واسید قلعا اپدریو خبرو نوپات پتیم کنی فقال نبی علیہ السلام ویلیو اخرجو المشرکین من جزیرت العرب و باسی مشرکین دا جزیرت العرب نا یودا واسید او دا اخراج په مقصد تا سپوش ویلکانو و اجیزو لبدا بنای ما کنتو جیزو هم اوتاسو جائزو ورکوئی اغه کسان چې کم د بهر نه راغري په میسر الله چې ما و دیولا اغه جایزه ورکولې ني مقصد د دینه داري چې به هر ملک ورونه کم خلاص راشي غلطي د ستاسو ګیرا نه په طریقا وقف درشه دغه کرام کوي دا اوس احسان کوي اول انعام ور کوي د پاره د اسلام تاسو راغیب شي دا حکم په دې منява سوې په نبی رسول <سؤال> الله <سؤال> صلي الله عليه یعنی به له سلام ویله وخت زمانہ هر شو بیا غدريم خبر کم نه نوبادي وي هغه وسيت دی قران نه چې قران مطلي دي تاسو پيږه لکه قران مطلي دي دا غرهونی تې دا یارو دا یو زور دې چې قران خلص او خدیسی نیش را در کولنده است در بزرگان بزرگان پکلا در قرآن در خلاف کی نو نبی علی اسلام خودمارگ پتیم که در ویسید خلید او یا تجهیز د جیسی اصامه چاگر کم لخکر در بناپری رابولی گی او بازی وی چی لاتت تخیز و قبری واسنن یعبت قبر نه بودخانه جوړه او یادنه چی الصلاة <سؤال> وما ملكت ايمانكم ايمانكم لمن ذهب اهتمام کو یو دغلا فرانس سره مونږ دی روایت نه دا معلوم شو چې عبد بن عباس او چې نبې اسلام د درې مخبري نه ساکت شو یعنی نبې اسلام ویلی و لیکنه زمانہ هیڅ ایګین دا حدیث امام بخاری نه قل کړه له په د عبد الله بن عباس شاګر صحیح ابن جبیر وایي چې عبد الله عباس د دریمه نساک شو یا یو له خدایانو شو ائمام بخاری رحم الله دا حدیث نقل کړي نه باوالد حمیدی انصوبیان نباګيال باز داس د انصوبیان بن وینویت د باو استاذ سلیمان دي سند کی تاسو غوې سپیان مهن سلیمان سلیمان احوالت مراد غویل چله ادری ذکر سید الثالث صفنتی تو او سکطان نو د نه دا معلوم شوه چې سکاتا چی گمه دینه دا سید ابن جبیر مراد چې سید ابن جبیر چې غویل او سلیمان او ایمان هېر شو بهر حال حافظ ابن حجر دلتی کم تحقیق کرده او داست نور و شارعینو داگینا دا معلومی چې چی سریب ابو داود کی درسی الفاز دی چی عبدالی امنی عباس وی چی و سکت آنی سانی سانی داگر دا, دا نسخونم آرشو چی قالا کی زمیر بیا رجی که سعید تا او یمی رجی کې سلیمان احول تا امنی عباس تنا ریب ابو داؤد کې د زراعلي مياوغه ودا څو کوي چې قال کې د زمير راجي تا او سکت د زمير راجي ان دغد عبد عباس تا او يا قال کې زمير راجي کوي سليم مانول احوال تا او سکت د زمير راجي کوي چاته وے وے وے علیہ السلام ویل قاما خباب تمہیں یہودوں نے سارا جیدیرۃ الارم نہ پرم د شکیله دو قبله په بلدي واحد د دې حدیث سم مقصد باقي داوي شکل <سؤال> سوق مسلمان شي پدارو الحرم کې ته به دې نه پاتې سیدر د غزنه دار الاسلام ته هجرت وکړي نمانه دا شو چې لات کوو قبله دو دینونو شکیله پی بلد انو آهد، پدار الحرکی، شمد آغو دینی، اونتا مسلمانی کابیت مانگرد دی. بازی ویچی دین مراد اغزیمیان دی، چی پدار الاسلام کیو سی گی. ده اغزیمیان پدار الاسلام کیو سی نو دیو با اخفل شعار او اخفل چې کما ترقی دیلا بنا کئی. نہ لا تکون قبلتان په بلد واحد نشکې دې دوه ایبری په بلد واحد کې یعني دو دین داسې کمبانو په دار الاسلام کې باندې چلی چې هم به وکی اسلامي قانوني ادب کې کوپري قانوني هم به اسلامي شیعر هم دې کوپري شیعر نه نه منې ګلته به اسلام غالبی او دا کم نور جنه مغلوب ایا دین الجزیره <سؤال> العرب مراد ده چې په جزیره العرب کې با د چابي طرف ته مهاګر ډول او دغه قبله وایي بلغه قبله بنئ چې بیت المقدس ته خلک مهاجر دین يهودي پکې ونه سوارې اې مارای نو په دې د بلدي وهنه مراد ده جزیره العرب مقصد هم دا چې او با مشرکین او کافر ده جزیره العرب ها عن حديث مقيت اسباء شعو فديت ترذ مصنيف دهاريس المسكين نغذي كرقي قريا الحارثي المسكين وانا شايدون اخبرك اشاب بن عبد العزيز قال قال مالكم عمر عمر نهو تشو شعو او نيوشل ديت يمانا بان من بلاد العرب بلاد العرب فامل وادي هر جواد القرانه او را زمادہ خیلے انما لم یجلی من فیہا چنو شرل عمر از زینہ سوچ پری لم یروہ من اللہ عظم چرام دا ارض دغه نلیون لیدہ نو شرل ہاں ہاں بلغش Thank <laughs> you.